es divendres 8 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell escoltarem els fragments més destacats de l'entrevista que ens ha deixat el guanyador del segon premi Empordà de novella Blai Manté que presenta aquesta tarda la seva obra a Palafrugell. També us explicarem que el Museu del Sur organitza un cloedor en viu com a activitat central de la Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial. La informació comarcal destacada ens portarà a parlar de l'aprovació dels pressupostos de Torroella de Montgrí que va acabar amb l'oposició marxant de la sessió. Ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell, Jaume Alzina i Rosa Maria Pibernat, president i secretària de l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell. Repassarem els fragments més destacats d'aquesta conversa entorn al concert d'homenatge a Frederic Sirés de demà al Teatre Municipal de Palafrugell. I acabarem amb la informació meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit amb Josep Pasqual, que ens explicarà si aquest fred que hem tingut aquest matí continuarà al llarg d'aquest cap de setmana. Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, divendres 8 de novembre, i ho farem posant la mirada en la presentació del llibre que té lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Aquest matí per l'hora del peix fregit ha passat el guanyador del segon premi Empordà de novel·la, Blai Manté, que presentarà, Canteu, Canteu, Ninetes, aquesta novel·la guanyadora d'aquest premi Empordà de novel·la d'aquest any i que doncs, avui, com dèiem, presentarà a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda. També recordem que, a més de... Amb, en Blai manté hi haurà la presència de Jordi i Ma, coordinador del premi i amb el qual també doncs hem conversat aquesta setmana. D'entre les 55, u... Dentre les 51 obres presentades, la de Blai Manté va ser la que va aconseguir guanyar-se la confiança del jurat per ser escollida la vencedora de la segona edició del Premi Empordà de novel·la, un premi del que com deiem ens en va parlar també Jordi i aquesta setmana i per man endur-se aquest reconeixement va significar reconciliar-se amb la seva passió. l'escriptura. Va ser una sorpresa molt agradable. Uh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 va ser un d'aquells moments que et reconcilien una mica amb la, amb la teva passió que, com en el meu cas, l'escriptura. Canteu, canteu, ninetes, narra la història d'un músic en hores baixes i que està a punt de ser abandonat per la seva dona. De casualitat, troba una feina com a terapeuta de persones amb discapacitat psíquica. En aquest sentit, la música hi pren un paper molt rellevant, ja que és a través d'ella que intenta millorar la dinàmica del grup. D'altra banda, gràcies a ser el guanyador del premi, ha estat possible que aquesta novel·la hagi estat publicada. El fet que Brau Edicions tregui a la llum el llibre avançador és per Blaymenter un premi més rellevant que fins i tot l'econòmic. L'extre premi és la publicació que, de fet, encara és més important que, que els altres dos premis, perquè eh, és el... Eh, Pensa que molts dels que escrivim, a vegades, quan ens posem a escriure, no sabem si, si el que fem tindrà sortida, no sabem si totes les hores que, que diquem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 També hem de comentar que gràcies al fet de guanyar aquesta edició del 2019, doncs Manté formarà part del jurat de la tercera edició del Premi, que des de dilluns té les inscripcions obertes. A més a més, amb en Blay Manté també hem comentat una curiositat i és que el protagonista d'aquest llibre es diu com ell, es diu Blai i preguntat sobre si tenia alguna versemblança amb la seva vida, en Blai Manté ens ha dit que tot allò, que és, totes aquelles virtuts de protagonista són eh, exagerades en aquest sentit i que tots els defectes doncs, sí que tenen més a veure amb ell mateix doncs com que jo anava posant coses meves en el personatge al final vaig dir tant per tant l'equip i ja més per semblant ni més proper Uh, que és una de les meves prioritats com a escriptor, que és que el relat sigui per semblant. Uh -huh. uh, Què ha, ha de veritat que hi ha de mentida? Uh, primer s'ha de partir que sempre uh, un escriptor és un menti bé. I, i vull dir que no us pareu bé uh, que ningú busqui, ningú busqui un 100% de veritat. Uh, uh, i el que sí que puc dir és que les qualitats que pugui tenir en BlaI són ficció i els efectes són més propers a la realitat. Doncs una conversa, aquesta que hem mantingut amb el guanyador de la segona edició del Premi Empordà de Novela i que presentarà doncs, aquest llibre Canteu, Canteu, Ninetes, aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell, a les 7, en Blai Manté, doncs podeu recuperar la conversa íntegra a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat així com també doncs, podeu trobar l'entrevista que vam mantenir a mitjans de setmana amb el coordinador d'aquest premi Temi Empordà de novel·la Jordi Imaz. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres i a continuació parlarem del Museu del Suro i és que dins de la Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial l'equipament cultural organitza un cloedor en viu aquest dissabte a les 5 de la tarda. Així doncs, un nou misteri amenaça la tranquil·litat del museu. Per aquest motiu, a continuació, ens posem en contacte amb la Laura Requena, amb la qual doncs, també comentarem altres activitats que tenen programades per aquest cap de setmana en dins d'aquesta Setmana de la Ciència i el Turisme Industrial. Laura Requena, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada. I com dèiem, avui mateix ja tenim eh, unes jornades de portes obertes per inaugurar eh, doncs, eh, aquestes activitats que tindreu al llarg del cap de setmana al Museu del Suru. Doncs sí, justament eh, en aquests primers dies de novembre tenim, eh, com memorem diverses dates aleshores, Uh, rellevants i que tenen a veure amb el museu, una és la setmana de la ciència que comença avui, dia 8, uh -huh. i després el dia de l'enoturisme. Per tant, doncs, des d'avui tenim jornada de portes obertes amb l'horari habitual del museu uh, i durant el cap de setmana tenim també una activitat uh, a l'entorn d'aquestes uh, commemoracions, uh, que és un cloedo uh, pel recinte febril de Can Màriu. Aquesta podríem dir que és l'activitat estrella i que poder, doncs, també és una de les més esperades des de que eh, crec que va ser l'any passat que va fer la primera edició d'una activitat similar i, i que ja va anar molt bé i per aquest motiu doncs, la gent que ens estigui escoltant hem de lamentar doncs, que ja no queden places, oi? Doncs sí, realment... Sempre que fem aquest tipus d'activitats més dinàmiques i enfocades al, al públic jove, doncs, omplim. Crec que ja fa tres anys que estem fent activitats així d'aquest estil. Vam començar amb un escape room. Uh, I, doncs mm -hmm. bé, uh, aquesta vegada és un cloedo, no, no dins del museu, sinó que ho fem a l'exterior. Molt interessant. Doncs, uh, si us passegeu, per dissabte a la tarda doncs, veureu per, per l'exterior de, del, del Museu del Surú aquesta, aquesta activitat, aquest cluedó. Uh, Laura, si hi ha gent que digui, ostres, que mai me n'entero i sempre arribo tard, o quan a l'escape room, ara amb el cluedó, com ho pot fer doncs, la gent poder, per, per assabentar-se'n abans de doncs, uh, que s'acabin les places uh, per aquest tipus d'activitats? Doncs, bé, hi ha diverses vies per assabentar-se. La primera de totes és la nostra agenda mensual que editem uh, cada mes i que si volen doncs, trucant-nos aquí al museu la poden rebre en el seu correu electrònic uh, de manera molt senzilla. Després també consultar la nostra pàgina web on hi han totes les activitats uh, programades i també si no doncs, amb la, a partir de l'agenda municipal on també hi apareixen les nostres activitats o bé per un munt d'agendes... Uh, que hi ha per internet, d'aquestes que mm -hmm. doncs, surt de casa, uh, cultureta, totes aquestes agendes uh, que tenen un caire més cultural i també hi apareixem habitualment. I també, com no, doncs, a les xarxes socials, Instagram, uh, Twitter, Facebook, tenim totes les, uh, les antenes posades en aquestes mm -hmm. noves vies de comunicació. Doncs ja ho sabeu, eh? uh, estigueu tens a aquestes uh, xarxes socials, al, també a, la, a, doncs a aquestes vies de comunicació que tenen des del Museu del Surú per tal doncs, de, de sabentar-vos amb un una miqueta d'antelació i per tant doncs, així poder reservar la vostra plaça per aquest tipus d'activitats Laura, crec que encara tenim alguna altra cosa per comentar, oi? Ah, doncs bé, eh, tenim eh, aquestes, aquesta setmana de la ciència que ja us, us deia que també eh, participant d'aquestes portes obertes o ben, els que han participat en el col·lèdol tenen la possibilitat de tenir un premi a través de la pàgina web de la setmana de la ciència hi ha un sorteig, una impressora, crec, fotogràfica uh -huh. i per tant doncs, també poden venir a, a fer la, la jornada de portes obertes visitar al museu després també tenim eh, la setmana del turisme industrial la, la XATIC, és aquesta xarxa de turisme industrial de Catalunya en la qual el museu és membre, uh -huh. l'Ajuntament és membre també, per tant, i eh, tot i que aquest any no tenim eh, el bus a Cegues que vàrem fer ja dos anys perquè es va modificar una mica perquè es vagi coneixent altres indrets eh, de, de caire industrial de Catalunya, però sí que aquest any també fem les portes obertes i per tant doncs, és una bona ocasió per venir a conèixer un, un recinte important Uh, molt important, modernista, industrial i és un referent del, del passat uh, d'aquest territori. Doncs, com veieu, moltes activitats, uh, molt diverses, aquest cap de setmana al Museu dels Suros. Si no teniu doncs, la vostra plaça per a aquest cluedó en viu, doncs, Igualment, visiteu el Museu del Suru amb aquesta jornada de portes obertes i, a més a més, doncs, mira, podreu participar d'aquest concurs d'Instagram eh, i doncs, podeu participar en el, en el sorteig d'aquesta impressora fotogràfica que es, se sorteja emmarcada dins d'aquesta 24-ena 24 setmana de la Ciència 2019. Doncs, Laura, nosaltres només ens queda doncs, que, eh, donar-te les gràcies per, una vegada més, doncs fer-nos una petita pinzellada per aquestes activitats que heu programat des del Museu del Suro i doncs ens posem en contacte ben aviat perquè també teniu altres propostes de cara a les setmanes vinents, oi? Sí, anem programant durant tot el mes uh, si em deixes que comenti una última cosa que m'oblidava I tant, um, i tant Sobretot, si, si es vol tenir molta informació sobre totes aquestes jornades, el millor seria obrir l'agenda del museu i consultar-ho uh, de manera directa, perquè, a part de totes aquestes jornades que he comentat, també forma part tot això del Som Cultura, que suposo que mm, uh, ja potser n'heu parlat aquí a, a, a la ràdio, uh -huh. i és que és un, un mes de novembre molt, molt ple, molt carregat d'activitats, on es fan moltíssimes uh, jornades... Uh, tan tallers familiars com accidents més juvenils i jo trobo que val molt la pena que ets tomou consulti i i n'estia corrent. Uh -huh les hem comentat, hem explicat doncs, que hi ha diverses propostes també marcades doncs, dins d'aquí de, de, de Palafrugell però també en, a la comarca i per tant doncs, són activitats també molt interessants que podeu doncs, repassar com ens deia la, la Laura a través de, doncs, de, de les seves vies de, de difusió en aquest cas si busqueu Som Cultura doncs trobareu totes aquestes activitats que tenen programades i doncs, que en, el, en les quals doncs, també hi participa el Museu del Suruc i altres entitats de, de, de la vila com és la Fundació Josep Pla, i d'altres que doncs, ofereixen un ampli ventall d'activitats entorn a la cultura doncs, de, de casa nostra. Nosaltres doncs, només agrair a la Laura Requena que ens ha atès una vegada més i desitjar doncs, que aquestes activitats que el, el Cluedo ja sabem que serà un èxit perquè estan totes les places cobertes però que també la, les jornades de portes obertes doncs, portin molta gent a, a visitar l'equipament cultural de, de, de referència, podríem dir, de, de Palafrugell. Laura, moltes gràcies i fins aviat. A vosaltres, adéu. Doncs Aquesta conversa que hem mantingut amb la Laura Requena al voltant d'aquestes doncs, activitats que ha organitzat el Museu del Sur per aquest cap de setmana han marcat doncs, dins la Setmana de la Ciència i el Dia de l'Enoturisme. Doncs, també us recordem que podeu participar d'aquest sorteig d'una impressora fotogràfica penjant de doncs, les fotografies al concurs d'Instagram de la 24a setmana de la ciència 2019. Trobareu més informació a la pàgina web del Museu del Sorro museudelsorro.cat. Un ara en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell doncs per explicar la notícia comarcal destacada de la jornada i que no us hem comentat a l'hora del peix fregit i que ens portarà avui fins a Torroella de Montgrí i és que us d'explicar que ahir es van aprovar els pressupostos per al 2020 en el ple ordinari de novembre amb les discrepàncies de l'oposició quan, atenció, quatre grups es van aixecar durant el punt amb senyal de protesta per aquesta proposta que presentava l'equip de govern. En aquest sentit, els pressupostos van rebre 10 vots a favor per part de l'equip de govern i un en contra de ciutadans. Pel que fa als dos regidors de Junts per Catalunya, els dos regidors de la CUP, el regidor de Compromís amb Torruella i l'Elestartit i el regidor de l'Elestartit som tots, es van aixecar per criticar el fet de no haver estat convidats a les reunions per presentar i preparar aquests pressupostos. Els mateixos grups van informar ahir que presentaran al·legacions a la proposta de l'equip de govern i van lamentar la disconformitat en com s'han preparat aquests nous pressupostos. Com va informar l'equip de govern, la partida pressupostària que es va aprovar inicialment puja als 19.500.000 euros. Pel que fa a les inversions, els pressupostos preveuen un increment de 520.000 euros respecte als anteriors i pugen a un total de 2.197.500 euros. Entre les despeses més importants, destaquen el el desenvolupament de la zona d'equipaments esportius amb un total de 465.000 euros i les obres del carrer Tamariu amb 365.000 euros. Tornem ara cap a la nostra vila per posar novament la mirada en aquest cap de setmana doncs, farcit d'activitats a Palafrugell i és que més enllà doncs, d'aquestes um, activitats del Museu del Suro i d'aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell, doncs, ho hem de dir que també comencen les activitats ja per a la Festa Petita de Sant Martí. Ahir fèiem un repàs amb el director de la Copla Ciutat de Girona, el senyor Joaquim Burjacs, el qual doncs, ens explicava una miqueta com havien dut a terme aquesta, aquest concert i aquest doble CD doncs, que presentaran demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell i d'altra banda doncs també ens van voler posar en contacte amb una de les potes importants d'aquest homenatge a Frederic Cirés, que és l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell. ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell aquest matí amb en Rafael Corbí, el president Jaume Alzina i també la secretaria Rosa Maria Pibernat i entre d'altres coses, donc en aquest informatiu us destacarem alguns dels fragments més rellevants d'aquesta conversa que podreu recuperar a través de ràdio palafrugell.cat. Primer de tot, escoltarem el president de l'associació, en Jaume Alzina, que ens explica com es van decidir a fer aquest homenatge al mestre Frederic Sirés. Bueno, home. sí, això va començar l'any passat, que es va fer també un concert homenatge eh, amb Vilades, Ricardo Vila de Sau, mm -hmm. i van dir, bueno, <coughs> perdó, diu l'any que ve, en eh, aquí ho farem.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 ja hem, fins aquí hem arribat, esperem arribar al, al concert i que surti bé com el de l'any passat. I en aquest sentit, s'ha doncs, de remarcar que moltes de les sardanes de Cires no eren conegudes i per això des de l'associació ja fa tres anys que treballen en la, la recuperació de l'obra del mestre, com ens ha explicat Rosa Maria Pibernat. No eren conegudes quasi cap de les sardanes que ell tenia. I ja portem des de l'any 2016, que cada vegada que fèiem una audició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 perquè els anessin ja traient. I així ha sigut que anem recollides més de 30. Uh -huh. De fet, ahir comentàvem amb Joaquim Burjacs el fet doncs, que eh, la Copla Ciutat de Girona doncs, ja van fer un CD d'homenatge a Cires l'any passat, però que van haver de refer i en aquest sentit, des de l'associació se'ns ha comentat que ells ja volien treure un CD, però que eh, la, la Copla Ciutat de Girona se'ls va avançar, però gràcies a l'error que ahir comentàvem amb en Joaquim Burjacs, al el tant de la sardana albireta que eh, la Copla va atribuir a Cires de forma errònia doncs gràcies a aquest fet doncs han hagut d'editar un nou CD i en aquest cas amb noves cançons amb un total de 24 com ens ha comentat la Rosa Maria Pibernat Bueno, perquè la Copla ja fa molt de temps que estan amb això de la fonoteca, que es veu que estan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 Doncs aquest homenatge al mestre Cires que farà la Copla Ciutat de Girona doncs tindrà lloc, com dèiem, demà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell i en aquest sentit ens doncs, hem de recordar que encara ens queden algunes entrades disponibles per a aquest concert n'hem sortejat ja 4 a través de la nostra xarxa social Facebook, però també podeu trobar el concurs a través de Twitter i a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat si entreu a la notícia la Copla Ciutat de Girona recorda a Cires. Només heu que fer un comentari en aquesta notícia amb el vostre nom i cognom i tindreu una entrada doble per assistir a aquest concert de demà al Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest serà l'acte central d'aquesta festa petita de Sant Martí, però d'altra banda, doncs, aprofitem per recordar-vos que demà dissabte també a les 12 del migdia a Plaça Nova hi haurà el tret de sortida aquesta festa petita amb l'audició de Sardanes de Sant Martí a càrrec de la Copla Vila de la Jonquera. Els actes, després d'aquest doncs, concert d'homenatge el mestre Cires es tancaran dilluns amb el lliurament de premis de l'onzena mostra de pintura Rodolfo Candelari. Les obres, a càrrec dels alumnes de cinquè de primària de les escoles de Palafrugell frugell estaran exposades de l'onze al 17 de novembre al tabarín, al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell i aquest acte de lliurament de premis tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda al Teatre Municipal. Per últim, finalment, doncs, per tancar aquests actes, el mateix dilluns, a dos quarts de del vespre, a l'església de Sant Martí tindrà lloc la missa solemne en honor de Sant Martí a càrrec de la coral Mestre Sirés que oferirà el cant dels Goig. Per últim, us recordem que doncs, aquesta conversa que hem mantingut aquest matí a través de la nostra sintonia amb el president de l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, Jaume Alzina, i també amb la secretària Rosa Maria Pibernat, doncs, la podreu recuperar en les properes hores a través de la nostra sintonia a radiopalafrugell.cat, com també doncs hi trobareu la conversa que vam mantenir ahir amb el director de l'Escoble Ciutat de Girona, el senyor Joaquim Burge. Totes dues elles a radiopelafrugell.cat I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i com és habitual els dilluns i els divendres doncs, tancarem aquest espai amb la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit. En Josep Pasqual a continuació doncs, repassarà què ens depararà per aquest i cap de setmana on doncs, ja sembla que per fi sí que ha arribat el fred. Ho comentarem doncs, amb en Josep Pasqual, al qual doncs, saludem. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per la nostra trucada un dia més i, com dèiem, hem notat, sobretot, aquells que són més matiners, doncs, que a primera hora fa, ja fa fred, eh? ara podem dir que sí, que ja fa fred. Sí, de fet, aquests dies doncs, ha arribat aquesta massa d'aire, de fet, és una massa d'aire atlàntica, o millor dit, més aviat polar, però que travessa l'Atlàntic i, per tant, doncs, arriba una mica humida tot i que la humitat més gran o les precipitacions més grans els deixa el Pirineu, sobretot de Lleida, i de, o sigui el Pirineu de més a ponent, més uh -huh. proper a l'Atlàntic, i aquí ens arriba menys pluja, alguns pluggims que han anat fent aquests dies, però també el que hem notat és aquesta baixada de temperatures. Uh -huh. I aquesta baixada de temperatures la tindrem al llarg de tot el, setmana, ai, al llarg de tot el cap de setmana o, o pujaran les temperatures? No, en principi es preveu... Doncs un cap de setmana eh, amb aquestes temperatures doncs, ja de tardor avançada. Eh, avui, concretament, doncs, esperem aquest cel, fins i tot eh, amb domini del sol, tot i que una cua de front passarà aquest vespre, per tant, eh, cap al tard, doncs, els núvols augmentaran més i possibilitat d'algun plogim, igual que ha passat aquests dies passats, doncs, eh, ja al vespre o durant la nit, Demà s'allunyarà aquest front i tornaria a quedar un temps força tranquil, amb sol també, però amb aquesta temperatura baixa, que no pujarà pas, i un altre nou front arribarà demà al vespre, per tant aquests dies doncs, van passant aquests fronts molt de pressa. El de demà però serà diferent, perquè a part de que pot deixar també alguna precipitació ja al vespre o a la nit, el que ens obrirà la porta és uh, una situació de tramuntanes que serà ja la primera tramuntana una mica seriosa d'aquesta terrató que no n hem tingut encara uh -huh. pràcticament i sobretot la que vindrà amb temperatura més baixa per tant, uh, sobretot el diumenge doncs el que notarem una part els núvols encara seran abundants orals de matí en més clarianes a la tarda notarem aquest fet més que res no perquè la temperatura baixi molt més que serà molt semblant, però sí per l'efecte del vent. Doncs tindrem vent, no sé, amb algunes ratxes que superaran... ...als 50-60 km hores. Doncs, com veieu, serà... ...o està siguent avui també ahir, doncs... ...van ser un petit tastet del, del que ens espera... ...aquest cap de setmana, que si bé... doncs ...no portarà gaires precipitacions... ...doncs sí que portarà aquest fred... ...i doncs s'accentuarà, com ens comentava en Josep... ...diumenge amb aquesta tramuntana, per tant... ...que farà que aquesta sensació... Eh, encara sigui de, ...de fred encara sigui més gran. Eh, Josep, comentàvem que... ...per fi, no?, podríem dir, ha arribat eh, el fred... Eh, Bé, ja és el que toca, no?, per aquesta època de l'any. Sí, és una situació habitual del novembre. De fet, ja l'ha dit aquesta de per tots sants capes i guans, que uh -huh. els últims anys de moltes vegades no, no ha sigut cert, uh -huh. i de fet aquest any encara estava en un impàs, però sí que, eh, doncs, el novembre és habitual que després molts anys, no sempre, perquè a vegades ja durant l'octubre hi ha anys que hi ha que bufa la tramuntana i, per tant, ja ens va costant en aquest canvi de temperatures, però sí que el novembre és, és habitual molts anys que anem d'unes temperatures molt suaus a una entrada de, de vents d'aquests freds del nord i que en qüestió de poques hores hi ha canvis de temperatura important. Mm -hmm. I, el, I el primer és constipat. Doncs sí, jo ja n'he passat un, la veritat, va venir abans d'hora, imagineu-vos, doncs espero que ja toquem fusta, toquem ferro, el que sigui, doncs perquè no, no arribi res res més. Um, Josep, doncs, uh, ara doncs, toca aquesta època d'abrigar-se una miqueta més i doncs, seguirem comentant aquests canvis que pugui haver-hi en, en el temps, en la meteorologia, amb tu cada dilluns i cada divendres. Per tant, doncs, t'agraïm que una vegada més hagis passat per la sintonia de, de Radio Palafrugell. Fins aviat, Josep. Perfecte, adeu-siau, bon cap de setmana a tothom. Doncs el fet que sembla que ha arribat per quedar-se i atenció doncs, a diumenge doncs, que arribarà aquesta primera com ens ha comentat en Josep Pasqual tramuntana doncs, amb cara i ulls de la tardor i que això farà doncs que la sensació de fred encara sigui més accentuada per aquest vent que ens arribarà doncs, des del nord i per tant doncs, que farà que la sensació tèrmica encara sigui més baixa de la que mostren els termòmetres. Així doncs abrigueu-vos per no passar fred i per no agafar un refredat, com ens comentava el nostre meteoròleg Josep Pasqual. i amb la previsió meteorològica arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres 8 de novembre nosaltres ens acomidem us recordem però que a continuació arriben els esports al punt amb molta informació i amb una doncs, entrevista al president del futbol club Palafrugil que recordem dilluns doncs, sabíem la notícia que Raúl Colom havia estat destituït després de la derrota contra el Calonja per 0 a 1 del diumenge passat i a més a més doncs, també coneixíem Dèiem quin seria el seu substitut de forma provisional i era el tandem format per Joan Cama i l'exporter del Palafrugell en Cepo. Uh, avui doncs, el president fut del Futbol Club Palafrugell, Toni Pérez, ha passat per la sintonia de ràdio Palafrugell. Podeu escoltar aquesta entrevista a continuació on ens explicarà quin serà l'entrenador que continuarà fins a final de temporada i ja us podem avançar que serà precisament aquest tàndem format per Joan Cama i Cepo els que eh, si tot va bé, doncs portaran el Palafrugell fins a final de temporada. Si això continua així, doncs serà que les coses van bé i els desitgem doncs la màxima sort. Aquesta conversa amb el president del futbol club Palafrugell, Antoni Pérez, i totes les informacions relacionades amb els esports de Palafrugell i també de la comarca, doncs, us arribaran a continuació amb en Rafael Corvin. Nosaltres ens acomiadem fins a dilluns. Us recordem però que si suc succeï qualsevol cosa d'especial importància, doncs la podreu trobar a radiopalafrugell.cat durant tot aquest cap de setmana en el qual doncs actualitzarem les notícies que siguin més importants. En aquesta sintonia, però, nosaltres ens retrobem dilluns. Així, doncs, que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.